Jere, jy hee is ons alles. Die begin en die einde, die voortsetting, elke oomlik van ons leven, jy is ons leven. Jy is ons gerechtigheid. Ons vrede. Jy is die een wat vir ons vry het. Jy is die een wat ons op die triomf toch in oorwinning en lei. En ons eer jy vir die goedheid. Ons eer jy vir die liefdeskarakter eer hier vir wie jy is. In Jezus naam. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Ek wil nie rakwee praat vir oogend nie, maar ek wil, dis my uit een waarheid wat in my hart opgekom het, jy weet hoe ek jou die goede bedink oor die springwolkese vertoning gister en die old blackse vertoning en ons vergelijk dit met die vorige naweekse vertonings. Je weet, en uh, dan vraag, hoe kom dit so? Je weet, hoe kan hulle een zaterdag so goed speel en die ander zaterdag so vrot En die een zaterdag so frot en die ander zaterdag so goed? Nou, ek weet in die sport, ek was ook nog was by jaren betrokken by die sport geweest. is daar wat ons van praat, een, een ruimte of een waar waarin die mens in jou gedagtes moet inbeweeg. En ek wil ons het, laas sondag het, dan het Jan met ons ook hier woord gedeel van die verlede en van die toekomst. En van die nou, want dit is eindelijk waar in ons leef. En uh, ek sê net wat gebeur, nee, is, dat, is dat die ouwens was in die rechte spasie geweest met hulle denken. Hulle was in die rechte zone, as ons het so kan noem, met hulle gedagtes. En wie jy daar, as ons kyk naar die geestwereld, is het precies die selfte. As, as jy bijvoorbeeld daar om ons gaan vat, nee, en jy sou hulle die hele week gemotiveer het met een swak vertoning van die vorige, van laatste zaterdag en hulle heel tyd bewus gemaakt het van saterdag, laas saterdag, denk het aan wat sy performance zou daar gewees het gestraand. En as jy die heel vir hulle die geel wortel voorgehou het van die wereldbeker wat voorlee, jy weet, om hulle daarop te focus, dan het hulle nie opgedaag by die weesstrijd van gister nie. En jy weet, is precies die wat in ons, in ons gedachte wereld gebeur, wanneer ons in die verlede bezig is, want dan uh, is, is al een last van skuld op ons, en wanneer ons in die toekomst nie bezig is, is alweer een last van worries op ons. En ons mis die leven wat nou geleefd moet word. En ons kan nie die game speel wat nou gespeeld moet word. En ons kan nie die leven, die volheidslewe geniet wat nou geliet moet word. En dis die tragedie van dit. Weet, en ek denk aan die skrif, en in saai 51 kom met my op, en God geef ons die wenkies op. Hy sê luister jylle, wat die gerechtigheid najaag. En jylle wat die heren soek, ons het nou vir ochtend gesing, is een bevestiging van die woord ook, jy weet, is, om, is al wat ek soek, is om jy te sien jy weet En ons wat dit najaag, en hy geef ons die wenk, hy sê kom in hy die in, hy die is, kyk, bekijk, en sien die rots waar hy gekap is. Kyk die holte van die pit waar hy die gegrawe is. Kyk daarna, dis die zone oons, dis die beste plek om te wees want hy sê vir ons, wat Frans Wok gesê het, weet, is is nie soos in een winkelveeste, wat ons al moet aanskou nie, of vir my aanskou nie, om ons weer te vergelyk met iets, en met iemand nie, dit is nie waar oor het gaan nie, maar hy sê soos in een speel, dit is die geheim van het, om in die zone te wees, is om soos in een speel te sien, en dit is die uitdaging vir ons ouwens, is om ons self in die speel te kan sien, om in die zone te kom, want dit is slechts daar, wat ons die leven kan geniet. Julle het al gesien hoe, Hoe Jan hier rond draf voor En dit is nie wat sommer verniet nie Dit is die plek waarom wil waar ek nou staan Ons is in ons klein groepie Besig met, met gerechtigheid En uh, Jan het vir ons Een paar tekse gegeen Skrifte gegeen om, om na te gaan En toevallig Het hy nou hierdie Vierboom story vir ons Dit een van hulle van Habakkuk En uh, ons is nie oor, oor Eengekomen om te pra daar oor vanmorgen nie. Maar ek wil graag hierdie versie vir julle lees Hy sê, alhoewel die vijerboom nie sal bloei en aan die wingerstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olijfboom sal misluk, sal teleerstel en die saielinge geen voedsel oplever nie. Die tuinweer die kraal verdwijn en geen beeste in die stelle sal wees nie. Nogtans sal ek jybel in die Heere. Ek sal juig in die God van my heil. Die here Heere is my sterke en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op hoogtes. Nou, ek het gister, gister aantrekke maat hierdie tekst doorgegaan, en die vers te heel hele nacht by my gespook. Ons ken die beeld van die ribbok, dat hy daar boe op die berg op die, van die ene ros, na die volgende ros, kloes, spring. En sy achtervoekies moet precies trap, waar die voortvoete trap, anders er val hy. En die beeld kom toe by my op, vergun my die geleentheid, om dit net met julle te deel, van ons gemeente. Ons praat geregtigheid vir baie jare. En ons praat van openbaringskennis en ten tydelike kennis vir baie jare. Openbaringskennis kom van God se af. En Jan kom met hierdie met hierdie openbaringskennis van hom en hy gee dit vir ons en ons gryp dit want ons hart is oop daarvoor. Maar by ons is dit ten tydelike kennis. En nou vat Jan ons van rots tot rots, woord en woord, en baie van hierdie simteigelike kennis het by ons alreeds openbaringskennis geword. En soos wat hy woord opgaan en woord opgaan, volgens om in sy spoor, want ons het ook die openbaring daarvan, tot ons kom by die rots wat vir ons toehoog is. Waar my kennis nog simteigelike kennis is, En dit is waar ek met die rooie gezicht staan. Dit waar ek kom bij die punt dat, as hulle sikere uitspraken maak over die televisie, dan is nie eerst in die sitkamer, nie wat, nog van kanseltaal. taal. Wat daar Nou, om vir julle te sê, nou, hoe kan ek hier ook santegelijke kennis, boembaringskennis, is makkelijk om vir julle te sê. Ek kan het ook vir julle sê, alhoewel ek in die Lamboeschool was. Eh, uh, om s'n kennis te verander na verbaringskennis, is daar net een ding, en dit is gewilligheid om te wees wat Godse geest is, waar sy geest my kan bevrug met dit wat sy droom vir my hart is. Ja, ek kan nie samen die profeet juig en hebel as ek vol s'n tuigelike kennis is nie. Hierdie vijerboeme wat nie bot nie, en die kreinvie wat nie in die krale is nie, En al goed, as dit my omstandighede is, dan kan ek nie jy gaan jybou nie. As Godse geest my nie oortuig van die afgehandelde werk van Jesus nie, is daar geen manier wat ek saam met profeet kan jy gaan jybou nie. My gebed is dat, dat elk een van ons hier sal weggaan met die begeert om, om soos Johannes, met die skoptie in die Heerlse boorstig gaan leeg en sy geest die kans te gee. ons tegen vir sy te roepen. Hallo jylle, jylle, dankie vir jylle, en vir voorsang ook jylle, dit het rarig ons binnenste ontroer, in uh, ek wil nie aansluit by wesel as ek gau so my weer jou stikkie kan lees, Wessel, daar, want ons het nogal die week by die woordskool gepraat, oor heil, oor wat is Godse heil, as ek nie weer kan lees vers 18, Van Nabok ek wat staan, nog dan sal ek jubel in die Heere, ek sal juig in die God van my heil. En dan die stikkie wat ek nou eindelijk wil gelees het vandag. Ek het al so baie hier gelees, so ek gaan nou nie weer die hele story lees hier van Davidse laaste woorde. Dit is my so kostbaar, 2 Samuel, jy moet gaan kyk 2 Samuel 23. Maar ek gaan nie die laaste versie lees, of die eh, vers 5 lees. Want is my huis nie so by God nie, want hy het die ewige verbond vir my daar gesteld wat in alles gereel en verseker is, want al my heil en alle welgevalle, ja, sal hy dit nie laat uitspreid nie. En ek het al vele gesê, ook ek het het nie so verstaan, aanvankelijk het ek gedink ook okay, dit is nou my heil en welgevalle, wat soos weesel nou sê, as ons omstandighede so sleg is vir ons voel, dat vader my heil en welgevalle sal het uitspreid, totdat ek dit een lees in die skriptje, staan daartoe, Die alle vers wat hulle nou niet sê voor, He has made an everlasting covenant with me, ordered in all matters and guarded, for all my deliverance and desire, shall he not make it send forth a branch. Toe we sê vir, wow, dis wat het is, die uitspreid is die tak, is vir Jesus. Dit is waar al my heil en welgevallen le, en nie in al die goeders, dat het met my moet beter gaan nie, of wat ons denk wat het met my moet beter gaan nie. My heil in welgevalle is Jesus. En dit gaan net oorom, dit gaan alles net oorom. En dan wil ek gauw nog veel hierdie koosbare psalm 14 lees, die, die lied van die skeping. Is, ek gaan nou daarom jy allemaal lees nie, maar vers 16 lees daarom nie. Die bome van die Heere word versadig, die seders van die Libanon wat hy geplant het. En ek wil nie aansluit by wat andere en, en weselne ook gesê het om op die plek te kom, wat jy um, net besef dat dit gaan, Jesus het hierdie bome geplant, hierdie seders van die Libanon, dit is gebruik om die tempel en die tempel ook, wat die tempel pilare van te maak, maar hierdie koosbare bome, wat mense, baie mense nie eers sien nie, hy het hulle geplant, en hy maak hulle nat, en hy verzorg hulle, en hulle groei net tot eer van sy naam, baie mense sien hulle eers nie, of sien dit nooit eers nie, en uh, dit is Nee, die wonder van dit, ek, ons het so dat ek die Tsitsikama wandelpad gestap. En afgesin nou van om die berge oor te loop vir vijf daag en te zwem in die bergpoel en die wonder van dit. Maar was dit net vir my die ding wat my die meeste geraak het om te kom in die diep, diep kloewe die van aarvaring schroei wat baie mense nooit sien. En hulle, julle moet hulle net sien. Dit is soos die, die liekie van rooftops, It's with arms wide open, groei julle net aan. Net tot verheerliking van die heren. En so met die, ek het een er, rekkie terug een stukje gelees wat gesê, Father wants to convert you and content you. So, dit is vaders hart vir ons, nie net om ons te convert nie, maar om ons te content, en ons, dat ons redag sal leven net tot sy eer. En dan wil ek nog nie een dingetje sê, wat ons luit like by die seders, wat al groei in die berge. Al is die in daar, ek lees vir oogend, soos ekie van T.T. Klute, ek het so bykie huis onlangs oorledes, so het ek so gelees so gelees oorom, kostbaar jylle kan bykie, want hy was gemoeid onder andere met die 33 vertaling en die omskryming van die besalms en wat hy sê, van die monneke van die oudheid was nie haastig nie want hy het geweer daar wage eeuwigheid, dink ek, wow dit is nogal kostbaar nee. ons nie ons moet nie haastig weesie daar wage eeuwigheid, dit is Dingekies kan een duisend jaar ook vat, ons moet rustig wees en geniet die wonder van vandag, van nou, want dit is een wonderwerk elke dag. Dankie vir julle, die kwaliteit van dit wat ons hoor, is my so kostbaar. Dit weerspiel so wat in julle hart aangaan ek. Veel dankie sê vir julle inzette, al drie van julle, en elkeen wat hier kom ons harte deel. Weet nou nie, pakkie nou op my oor die haastigheid nie. Maar het is skrif, he. Weet, het is skrif want jy 28 sê, die wat glo sal nie haastig wees nie so. Misschien is het my geloof wat my probleem is, wat my so aanjaag, maar ek sal nou staliger loop hier, terwyl, weeslid vir my so mooi afgekoel het voor. Ek wil hier ons met mekaar praat vanmorgen, oor die kracht van my besluit. Die kracht van my besluit. Ons het verlede week, het ek die, die stelling gemaakt, ek het gesê, Elk van ons is die product van ons verlede. Ons is allemaal producte van ons verlede, ons optrede, ons siening van die lewe en sovoorts, is gevormd dier met wat met ons gebeur het oortijd. So dat ons die openbaring van gerechtigheid ontdek, en ons ontdek God sien in die beskeping, wat God betref, het die oudinge voorbij gegaan. En as ek dan iets snap van die hertevoete waarvan Wessel gepraat het, nou kom ek in pas, waar die voor- en die achtervoetjies van die klipspringer gesynchroniseer is om op die plek te trap, kom ek in pas om op die plek te trap as God, om met so'n God saam te stem, dis waar die hele concept van beleidnis vandaan kom, en van bekering. Ons sing vanmorgen, verloste mens, ons het, dit was altyd verdwaaste mens, die mens is nie meer verdwaas, ons is verlos, ons, nou besef ons is verlos, nou sing ons, verloste mens, aanvaard het nou, dat hy jou eil begeer, bekeer jou en sy geest sal jou dat leven, bekeer jou, Laat ons dit net recht verstaan, bekeer is om met God saam te stem. Bekeer meta is soos, saam met, noo jou, dink, is om saam met God te dink. Bekering is om saam met God te dink. En as ons saam met God kan dink, dan kan ons by die plek kom van die hertevoete. Dan maak jy my voete soos herte. En dankie vir hy kostbare beeldweefel, want dan, dan gaan hy vir ons van rots tot rots vat. Dan gaan hy vir ons lei op die rots van David sê, leid my op die rots, wat vir my nog te hoog is. Maar, om terug te kom, ons het verlede week gesê, ons is die product van ons verlede, totdat, die openbaring van gerechtigheid ons tref. Dan is die product, van die opstanding van Jesus Christus. Die vraag dat ek jou vraag, wat sê? Is jy product van jou verlede, of is jy product, van die opstanding, van Jezus Christus. Want dis wat die profeet sing, hy sê, al sou die vijfboom nie bot nie, al sou al my omstandighede mislik, al sou die omstandighede teen my draai, hy sê, ek kan een besluit neem. En dis waar die besluit inkom, so eindelijk wil ek nou verlede weekse stelling, wil ek nou verander, en verlede weekse stelling sê, elk een van ons levens is die product van ons besluit. Ek het al baie gewonder oor die talente, ondou jy die ene het inhoud 1 gekry, nie inhoud 2 gekry, nie inhoud 5 gekry. Wat is minimum talent? Wat is die 1? Want elkien het om. Da is nie 1 ou. Die ou wat die minste gekry het, het die 1. Dis die recht om te besluit. Dis wat die mens uniek maak. Dis maar die mens die kroon maak van Godse skeping. God het vir die mens die recht gegee, om te besluit. Nie eers God meng in, met jou recht, tot kese nie, jou besluit nie. Dis jou nie. God gee dit vir jou, net jou nie. En jy het die geleentheid, die recht, om te besluit, recht van die begin af, het God vir Adam gesê, Adam, ek het jou lief, ek het jou gemaakt vir die liefdesverhouding, ek wil intimiteit met jou hee, maar dit is jou kese. Want, onthou net, die besluit die recht tot besluid, die recht tot keus is liefdes gedrewe. Jy kan nie iemand doong om jou liefde heen nie. Want dan sit nie meer liefde. God kon die mens nie doong om liefde heen nie. Want dan het hy sy eie karakter daarmee ingeboed. Want God is liefde. En liefde moet dis een keus So God geef vir Adam die keus, en Adam maak die verkeerde besluit. Dit was nie Godse wil nie, dit was nie Godse plan nie. En toch, het God so'n ernst oor hierdie uitstaande kenmerk van die mens, dat hy nie die vrug uit sy hand uitklap nie. Dat hy Adam die geleentheid geef besluiten nie. As ons net so'n eentje aanstap, ek ons by Kajan, dan sien ons Kajan en Abel gaan offer. Dit was hulle besluit om te offer, hulle hoef nie te geoffer nie, maar hulle kon, hulle het. Maar Kajan offer, Godsdienst. Hy offer op sy manier. Godsdienst is die oorlevering van mense. Godsdienst is die mense manier. Verhouding is Godse droom. Abel kom met, in sy offer met, met Godse droom, met verhouding. En omdat daar een liefdesverhouding is, bring Abel die beste van die beste. Hy bring die beste van sy vee, die beste snitte, die beste deel van sy vee, hy bring hulle vet. Oh, ek weet terwyl Tim Nokes ons nou gehelp het om te sien, vet is dan nou nie so verskrikkelijk erg nie, onthou net as jy na die voeromzetting kyk, in een skaap of een bees, dan sien jy, jy het soveel kilogram voer nodig, om een kilogram vlees te produseer, maar jy het meer kilogram voer nodig, om een kilogram vet te produseer. Toe vet is een baie hoer kwaliteit, product, as wat vlees is, dat vervat baie meer poer, kos, om vet te maak. So dit is wat Abel doen, Abel kom met hierdie offer van waar hy niks terughoud nie, waar hy sê, jyre, ek is jy sin, jy is myne, ek behoort aan jy, jy is my skepper, ek hou van die niks terug nie. O, kai en krab laat is in sy groente rond. En hy sê, hierdie kool eet ek in elk geval nie. En hy bring kool, en hy kook dit. Want dit is een offer. En weet hoe ry kool is dit kook. En jyre sê, ek hou nie van kool nie oor die oons wat in die kosheis was, en nie van kool nie. Julle verstaan nou wat dit vandaan kom. Julle is nie so uitleinheid uit nie. Maar dan kom die heren na Kajen toe, hy sê, Kajen, waarom laat jy oorvang? Hy sê, is daar nie verheving, hy sê, goed doen nie. Hy sê, kyk die sonde en loer voor die deur vir jou, en sy begeerte is na jou. Wacht ek, kom ons verstaan het, sonde, sonde, is dit wat nie Godse plan is nie. Dit wat nie in Godse plan inpas nie. Dit wat nie in pas is met God nie, wat my nie na die volgende rots toe gaan vat nie hy sê die sonde leen roer voor die deur, sy begeerte is na jou, want hy wil jou onder in die sand hou. Hy sê, maar jy moet daar oorheers, ek het jou die besluit gegeen, Kaja, ek het jou die besluit gegeen, en ons weet, Kaja het sy besluit uitgeoefen, en so kan ons aangaan, Israel, die Israel volk, God roep vir Mooses, hy leid die volk daar, na, na Sinai, toe hulle kom by Sinai, God God sê, ek wil verhouding met jou hee, ek begeer, ek het een droom, ek begeer verhouding met jou, hulle sê, nee, ons het een kese, geef ons liewe moes, geef ons een wet, hulle kan verhouding kies, of wet, hulle kies wet, tot vandag toe sien ons, hoeveel mense, christen, kies wet, enweer verhouding, maar is God so groot, so genadig, Hy is so liefdevol, dat hy kom en hy sê, terwyl hulle so verkeerd gekies het, om een wet kies in plaas van verhouding te kies, sê hy, orai, die gele tweede kans. En hy sê, in Duiternoem 30, sê hy, hy sê, hierdie geboeie is vir julle nie te zwaar nie. Wacht mykie, hy sê hierdie geboeie, blais aan my, Duiternoem 30, kom ons lees dit. Hy sê, hierdie geboeie wat ek jou vandag beveel, is nie te zwaar nie. Maar ek dacht dan, niemand kon dit doen nie. Vers 11, Duit nummer 30 Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel Is vir jou nie te zwaar nie en nie te ver nie Dit is nie in die jimmel nie so dat jy moet sê Wie sal vir ons na die jimmel optlim En dit vir ons gaan haal om ons dit te laat hoor Dat ons dit kan doen Dit is ook nie oorkant die see nie so jy moet sê Wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar En dit vir ons gaan haal En ons dit laat hoor dat ons dit kan doen Maar baie na by jou is die woord In jou mond en in jou hart om dit te doen ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is om die Heere jou God lief te hee in sy weet te wandel en sy geboe en in sy inzitting en in sy verondheid te hou so jy kan lewe en vermenigvuldig en die Heere jou God jou mag sien in die land waar jy, jy gaan om het na besit te neem maar as jou hart om aanwend en jy nie luister nie en jou laat verlei so dat jy jou voor ander goede neerbij gaan hulle dien dan verkondig ek jylle vandag dat jylle sekerlik sal omkom jylle sal die daar nie verleng in die land waar jy oor die oor land trek om het in besit te neem nie. Ek neem vandag, hier kom hy, ek neem vandag die hemel en die aard as getuies tegen jylle, die lewe en die dood, die sene en die vloek, het ek, ek jou voorgehou, kies dan, kies dan die lewe, wat jy kan lewe. Nou God het baie goed geweet, nie een van hulle kan nie wet hou nie, dit was dis nie so maklik nie, maar al het niemand het reg gekry om die wet te hou nie, het ouwens in die situasie verhouding met God gesoek, dink aan Jeremia en Jesaja en David nee? en Samuel en Daniel en Hosea, noem maar die profeet, noem hulle allemaal op, en Habakkuk, hulle het allemaal verhouding met God gesoek en al het hulle nie die wet kon nakom in hulle vlees poging nie, het die verhouding hulle doorgetrek, so dat God van David kon sê, hierdie man is my oogappel. Hoor julle? So ernstig is God oor die kese wat ons kan uitoefen. Nou, nou is die vraag, ok, kom ons vat nog een, ou testamenties, onthou julle vir Joshua. Wat doen Joshua? Joshua is die klassieke richter. Wat het ons gesê as een richter? Een richter is een wat vooruit trek en sê, dis my pad, ek het gekies, wat kies jy? Hoor jy, een koning sê, ek het besluit, jy maak soos ek sê. Hoor jy, Dis wat oor God hulle gewaarskeed toe hulle koning soek. Hy sê, dis wat die koning met julle gaan doen. Maar ons werk nie met koningskap nie, ons werk met richterskap. Godse plan is, richters nie, konings nie. Die voorbeeld van die koning het hulle by die heidene gesien. God geef hulle richters, en wat sê een richter? Een richter sê, ek kies. Ek in my huis. Ons het gekies, ons gaan die Heere doen. Kies vir julle self wat julle gaan doen. Julle die goede wil dien, wat julle vaders ek aan ek die Jordaan gedien het, vir julle saak. Maar ek in my huis ons sal die Heere die. En toe kom die Nieuwe Testament, en toe kom die Heere, en die Heere kom herstel ons recht tot keese, is dit nie fantastisch nie? Jy weet, ou Zachariah, die vader van Johannes die doper, het dit uitgeroep, het gesê, vader, hy sê, Heere, dat ons verloos van ons vijand, wat was die vijand? Die vijand het ons in die mag van die duisternis gehou, wat betekend dit? Hoekom was die, die gevolg van sonde, toe ons in die mag van die duisternis was, toe die duivel beheer oor ons uitgeoefen het? hoekom was ons levensgekenmerk dier smarte, en dier ongerechtighede, want hy het ons gemanipuleer, hy het ons gedoeng in die goeders in, Hoor jy? die instrument van die vijand, is manipulatie, hoekom, want die tas, die belangrijkste eerste talent, wat God die mens gegeet, die tas die talent aan, en nou moet ons vir oomlik stil en sê, hoeveel van ons, ons eie lewens, en die lewenspatrone wat ons ontwikkel en in ons lewens gevorm is, hoeveel daarvan manipulatie? Hoeveel probeer ons mense manipuleer om te dink of om een besluit te neem wat ons vir die hele moet neem? Besef jy enig iets wat jy doen om een besluit af te doen wat nie in iemand sy hart is nie, is niks anders as manipulatie nie, dis die vijand omsel van die werk. Dis mag van duisternis. God het mense toegelaat, al is het nie sy kees, tot vandag. God mense toegelaat om te kies. Dis een souveraine reg. O, bel my door uit die platland en die Zuid-Vrijstad uit, ek denk, hy is een predikant, hy is kwaad vir my oor die boek wat ek skryf, omdat ek in die boek dit waag om te sê, God het die mens een souveraine kees gegeen. En hy sê, net God is soeverein, daar is niks die by die mens nie, so een mens het nie soevereine kese nie. Ek sê, Godse kese is soeverein, omdat God, die soevereine God, om die soevereine kese gee. En ons het nie die reg om mekaar te manipuleer. Ons het nie die reg om vir mekaar die besluit te, te neem nie. Enige inmenging op een besluit die neerkom manipulatie. Dit bring ons by ons kinders. Kom ons, maak het prakties. Hoe voet ons ons kinders op? Wat is die krisis van die dag? Wat is die krisis van ons samenleving? Kinders is nie geleer om te besluit nie. Pa en maat die besluit te geneem. En dan uiteindelik, en dit is wat die wet doen, jy sien die wet, kom neem die besluit vir jou. God het een nieuwe testament gebring. Die wet het gesê, so moet jy maak, so moet jy maak, so moet jy maak. Toe kom die Heere en hy sê, Hebrews 7 vers 18 sê, moos die ding prachtig, hy sê, aan die een kant, aan die een kant, die voorkant van die kruis, voor die kruis, hy sê, is dat die opeffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nitteloosheid daarvan. Want die wet het niks volmaak gemoek nie. So wat sê hy, sê die wet is swak en nitteloos, hoekom? Omdat die wet tas jou recht tot besluit, en daar is een besluit in die wet, die vere sê, hier wet, kies om het te doen, daar is lewe, maar om het na te laat, daar is die dood, maar niemand kon dit doen nie, nou kom Jesus, en hy sê, ek kom om die wet te volbring, want hy sê, die swakheid en die nitteloosheid van die wet, is so, dat het niks vol maak gemaakt het, hy sê, maar aan die andere kant, aan die andere kant van die kruis, niewe testamenties, is daar een nieuwe hoop, is daar een nieuwe bedeling, waar die roos tot God nader, En hier leid die volkome keus. Je weet, ons het gepraat oor, ek weet nie of ek dit sondagochtend genoem het nie, maar ons het praat oor die homoseksuele debat. En ek wil nie daarop ingaan nie, maar ek wil net die ding so noem. En hulle praat van hoeveel Afrika regerings is daar wat wetgeving tegen homoseksuele omzet. En die sogenaamde onrecht, wat dit dan nou aan hierdie oons zou doen. Hoekom is dit een onrecht? Steem jylle samen as een onrecht? Dat die regering... Oons wat gei is, vervolg. Is dit onrecht of is dit nie? Hoekom is dit onrecht? Dit is onrecht, omdat nieuwe testamenties gee God ons a kese. Oud testamenties moes hulle gestenig gewees het. Die vrou wat in overspel betraap is, moes gestenig geword het, volgens die oud testament. Volgens Mooses. Maar wat sê Jesus? Jesus sê, ek kom om die steninging te vaat. Ek kom om in jou plek te sterf. So dit is eindig, het ek al gesterf. Dit moet nog gebeur, maar by God is daar nie tyd nie. So die lammes het reeds geslag voor die grondlegging van die wereld, so toe hulle die vrou na om toe bring, en toe sê hy, goed, Mozes sê dit, die een wat sonder sonder is, wat om eerst het lip gooi. En amal van hulle gaan weg. En hy sê va, het niemand jou veroordeel nie? Sy so sê, niemand nie, heren. Hy sê, ek okie, okay. en hy sonder nie meer nie. Hy sê, ek veroordeel jou nie. Ek het gekom, om jou skuld te dra. Die nieuwe testament geef jou keusse, en wie stap hierdie vrou weg, al wat Jesus wil sê hy sê nie, oké, okay, nou bind ek jou in my vast, nou hou ek jou op nie huh? wie wat sê hy sê, gaan in zondag nie meer nie so dit was haar kees of sy voortgaan in haar overspelige lewe haar losbandige lewe en of sy een pad met Jesus gaan loop die profeet sê, heren maak my voete soos die van herte jy sien, as sy die gebed gebid het van die profeet en gesê het, heren, maak my voet soos die van herte, dan so sy nie voortgegaan het, met haar overspel nie. Dit so nie dat gestop het. En sy was hersteld in volkomenheid. Nieuwe skepping, ouding het voorbij gaan. Die verlede, dit wat met haar gebeur het, hierdie jylle rekord wat sy achteruit, die geraam tussen die kas, kanseleer. Een nieuwe lewe, hoopvolle toekomst, dit was wat haar hart was wat maak ons met ons kinders? Gee ons ons kinders die reg, en hier is een belangrike ding, is dat ons ons kinders van kleins af leer, om keeses te maak. Keeses gee. Luister mense, uh, ek wil het sommere prakties maak, ek, ek praat nou uit die huis uit, ek sien my, Lucas doe dit nogal baie oulik, moet sy baie het strong dochterkie, want sy het een willekie van hy eie. Maar dan sal vaak, sy, hy vaak, byvoorbeeld sê, hy sê, luister, ons moet nou gaan slaap, ons het nou klaar gespeel, ons moet nou gaan slaap, so jy kan nou kies, of jy nog 2 minuten speel, en dan gaan slaap ons, of 5 minuten speel, en dan gaan slaap ons, dan sê sy, 5 minuten, en dan sê hy srech, verstaan jy, nou leer sy, ekies, hy vraag, wil jy 2 tjoklet sê, of wil jy 5 sê, sy sê 3, hy sê, wat van 10, sy sê 3, sy sê 6, 3, Daar kies hy. <laughs> Snaak sy kind so kies, nie. Maar, weet sy het geleer, dat dit die kies is. En net so met al die disciplinaire goeders wat hy doen, is hy sê, dit is jou kies. Jy kan kies om nou te huil en te, te skree en te raas, jy mag het doen. Maar dan doen jy dit in die kamer, jy kan het nie doen nie doen. Gaan sy. En dan na arikie, kom sy uit, en sy voel jy beter? Ja, sy voel nou beter. Verstaan jylle die beginsel? So leer ons ons kinders, dat jou besluit bepaal jou leven. Want baie van ons grootmense het nog nooit geleer om dit besluit nie. Nooit ons besluit te geneem nie. Nou kom ons by gemeente. En wat doen ons in gemeente? Wat is een gemeente? Kom gee my in verochendse terme, een definitie van gemeente. Een gemeente is een groepering van mense wat min of meer die selbe besluit geneem het, aangaande Godse woord. Godse woord sê, ek het zonde geword, so jy kon word die gerechtigheid van God, ek geer het vir jou, toe besluit ek, ek aanvaard het, ek het die geword die gerechtigheid van God, en ek sien, wat is al die voordele, en al die openbaring, en al die lewe, en al die opgewonheid daarmee saamgaan, en ek begin het deel met jou, en die volgende nou, en die volgende oude, en jy begin het deel met die volgende en die volgende oude, begin het deel met die volgende oude, en nou is ons een gemeente, hoekom is ons een gemeente? Ons is een gemeente, omdat ons saam stem, oor wat God in sy woord sê, dit is wat ons gemeente maak. Het ons die recht? Ja. Beseef jy, dat is ander gemeente, wat precies die te oorgestelde ons, waar ons geloo, dat God ons gerechtverdig het, dat hy met een offer vir altyd volmaak het, want dit is wat die Bijbel sê, is daar ander oons, wat een kese maak, een besluit neem, om die skrifte te kanseleer, dat hy en die Romeine 3,23 sê, amal het gesondig, ontbreek hulle die eerlijkheid van God sonder laat hulle vers 22 en 24 gaan my saamlees, en dis hulle kese <laughs> en daar bou hulle hulle theologie nou goed kom ons kyk na manipulatie wat is my en jou benadering van sikke mense hulle die recht tot kese so, ek, ek wil hier iets achterkom wat is disse argument Vooral die godswens argument, die woord argument. Wat is een argument? Het is niks anders as my poging om jou tegen jou sin te laat glo wat ek glo nie, of te laat besluit wat ek besluit het nie. Jou argument is uit, wat is in getuigendis? Jy sien, as ek getuig, dan sê ek, dis wat ek ontdek het, dis wat ek beleef dis my lewe, die beste manier is Johanse methode, Johanse getuig met jou lewe en as het nodig is, gebruik worde. Ek krij dit nie recht met my rondholerij nie, maar ek sal jy het nou my breek eenmaal vastgetrek, ek sal nou mooi starig beweeg. <laughs> Goed, maar sien julle die geheim, my getuienis, my getuienis, die wijse waarop ek my getuienis lewe, dit gee gesag aan my getuienis nie my goeie argumente nie. Ek meen, meeste van ons is so toegeroos met hierdie woord, ons kan enige godsdienste gaan toeploeg met ons argumente. Maar u ons ben hulle nie. Trouwens, ons jagele weg. Want onthou, ons moet een ding onthou, Paulus sê, so lang as wat moest so lang as wat die wet gelees word, wanneer hy ook kies verbed in plaas van verhouding, as daar bedekking moet sy hart, ek en ek en jy daar neersoet as wil, ouweer nie, hoorglaat nie, ons moors is asem awesome. en wie wat doen ons, ons maak eindelijk net een vijand al manier ons een kraak kry in die bedekking is die getuinis van ons levens en die reg jy weet as jy wegdraai van iemand af en jy het sy reg tot kiese gestimuleer oor my wat ek sê sy reg tot kiese as ons na die wereld kyk en ons moet sê, wat is die primaire probleem in die wereld? As ons kyk na IS, en ons kyk na die jylle midde-oosterse ding, die, ach, al die aansla wat oor die wereld kom, in Afrika, in Europa, in Amerika, noem het waar, al die rassisme, al die goeders, waar oor gaan dit? Wie waar gaan dit? Dit gaan oor mense, wat oor ander mense besluite wil neem kyk maar die slawehandel wat het gebeur, mense, het mense kom vang, en van slawe gemaakt, en sê, ek besluit vir jou, jy het geen besluit nie, en die ouders wat so'n biekie aan die meersie neerkant in die gemeente is, is Amrof wat ons al daar gekom het nie, wat nog in die Weermacht was, sal goed onthoud die kopperaal het gesê, luister, ek dink vir jou, jy maak soos ek sê, klaar, en voordat het ons groot geword met kinders word gesien in die gehoornie, Jy maak so, want ek het so gesê. Hoor nie, hoeveel paas maak so? Maak so, want ek sê so. Is a antasting van die reg van elke individu om te kies. Ja, ons stuur dit, ons gee grenslijne. Ons moet ons kinderkie stuur in die richting. Maar luister, leer jou kind van so groot af, dat besluiten konsekwensies het. Want jou besluit, bepaal jou leven. Ons het nodig om die besluit te neem. Ek het een paar goed neergeskryf, ek wil leer, ons om op een reis afwerk. Dink bykie aan emotionele opsweeping. Wat is emotionele opsweeping? As ons na gemeente kyk, as ons na kerk kyk, na die kerk opzet van vandaag kyk, hoeveel emotionele opsweeping is daar in die kerkwereld? Dat jy maandag ochend kom en sê, ek kan nie dink, hoekom het ek gister so besluit nie? Hoekom het ek gister sikke beloftes gemaakt nie, my hand op papier gesit? Want hy was so emotioneel opgesweep, dat hy dit gedoen het, en hy gedinkt is die rechte ding, en maandagochend, as hy sê, o, o, in die werkelijkheid, dan sê hy, wat het ek nou gemaakt? Ek praat met die professionele man in Bloemfontein, en hy sê, ek kan nooit in my lewe aftreen nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, ek het my so, gefeith pledge, vir die kerk, en ek kan my belofte aan God nie breek nie. To ek sal moet anhou praktiseer, tot ek so loop sy, hy sê, want in die oomlik, was ek so opgesweep om te gee, wat ek meer gegeet, as wat ek kon gee, as wat ek aan kostig om te gee. Paulus sê, ek bepaal dat iemand sal gee, wat hy besit, en nie wat hy nie besit nie. Maar sien jy wat doen ons, sien hoe makkelijk is het om mense emotioneel op te sweep, en as jy jou ou emotioneel beet het, luister, jong mense, hoe baie gebruik jong mense onder mekaar, nie hierdie emotionele opsweeping, in die groep, in die groepsdruk, of seendochter verhoudings, om te kry by jou, om jou besluit te laat neem, wat nie rechtig jou besluit is nie. Daarom, as ons ons kinders van kleinse af leer, jou besluit is jou nie, jou na leen, jou besluit is nie myne nie, ek gaan jou raad gee, ek gaan jou help dan, want ek het jou lief. Maar jy moet die besluit neem. Jy besluit oor jou leven, niemand anders nie. En hoe gauwer ons ons kinders leer, dat my besluit het consequenties, my besluit het gevolge, en ek self moet die gevolge van my besluit draan. Gauwer gaan ons een gezonde samenleving neem. Julle weet, ons praat, ons praat van die siekte van die dag. Wat is die siekte van die dag? die siekte van die dag, is depressie. Wat is dit? Hoekom is dit die siekte van die dag? Waarom is dit, ek wil vir julle vraag, hoeveel medische praktijke en hoeveel sielkindiges gaan zwaar trek kan toemaak as ons depressie uit die scenario het? Want dit het, excuse mense, dit het een mannie spinner geword, want elke tweede ouwe depressie Elke tweede ou wat nie te lekke voel nie, het depressie. Maar wat het gebeur? Kom ek vir julle verduidelik. Jare terug, het die oudens hulle motors aan die gang gesit, met die slinger. Hy nou het voorentoe gestap, hiervoor by die engine, was daar een dinges wat op die krikas geloop het, en hy het sy slinger daar aangedruk, en hy het gesit, tjur, tjur, tjur, tjur, tjur, tjur, tjur, die oudens het die vliegtuie, sy prop gegooi, om te staart. Toen sê die, ons dis te veel moeite. ons maak het makkelijk. Ons sit een batterij in, met een aansitter, en dan druk knop in, en sê, tik, trrr, dan gaat hy. Right. Alles doen ons deesdaas so. Ons tel nie meer goed op nie, ons vat een volklift, en ons skuif hom in, en ons druk die knop of het stoot in lieverkie na, en ga die goed op. Ek kyk, hulle sit hier die constructie hier achter op die week, en, uh, en ek sê nou werk hulle, ek dink nou hoe het ons gespoke waarskap, jy sê hier Uh, hoe het ons gespook met die kappe wat ons opgesit het met die klein saalkie om hulle staan te maak en hulle hy en hier kom die manne met die kraan en hier die kraan ons op 2-3 manne die al die zware kap op, skuif hom hang hom, sit hom in positie sit hom neer, buit hom vast ons het geleer om alles makkelijker te doen maar besef jy wat het ons in die proses gedoen ons in die proses het so makkelijk gemaakt dat het nou te veel moeite geword om die besluit ook te neem. Nou is die omstandighede teen my, so het is nou makkeliker om dokter toe te gaan en sê, dokter gee my een pil, as om die besluit te neem. Wat het die profeet gedoen? Hy sê, al sou die vijieboom die bot nie. Hoe kom waar kom hierdie goede vandaan? Ek kom praat van die siekte van die dag. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit negatieve omstandighede en nog negatiewe en nog negatieve, En luister as jy in Suid-Afrika blij is daar een oorvloed van negatieve omstandighede, maar gaan 'n bietjie Canada toe. 'n Na maand verlang jy so na hierdie negatieve omstandighede. Jy kan dit nie glo nie. <laughs> Hoor julle? Hierdie son Hierdie warmte, hierdie winders hierdie winters waar ons kan lewe, nie minus vijftig nie, ons het elk vir so tien minute minus vijf, op die hoogtepunt van ons winter, maar wat ek probeer sê vir julle is, daar is soveel in ons omstandighede, wat negatief inwerk, maar waarover word ons leiers van depressie, ons word leiers van depressie, wie wat, in die oude atlet het neerslachtigheid genoem, moedloosheid, sê vir my, wat er mens is nie soms moedloos nie, sê wat er mens krij nie momente van neerslachtigheid nie? As hier so een is, wees my, speak now or forever, hold your peace. Ok. Daar da is hier so nie, allemaal van ons ken dit, maar weet, vanuit die ouders dit' een naam gegeet, en het een siekte gemaakt het, het elke tweede oud het, want ons kan het eis van die medische fonds. Maar ek wil vir jou een stap verder vat, wat is die behandeling van die goede? die goede? Ons het die voorbeeld van die skaap gebruik. Ons het gesê, die skaap leid aan die siekte. Die siekte is long ontsteken. En die siekte het sekere symptome, sy nees loop en uit koers en uit pijn. En dit beteken die skaap gaan vrek. Maar die oorzaak daarvan is pastorella, dit is een kiem wat die long opvreet. En dit het ons gesê, dit gaan nie help om die symptome te behandel, sy nees af te vee, kou, kompres, bekoers, uh, disprints vir die pijn en die borrelborstel vir die hoes nie, dit gaan nie help nie, ons vat die symptome weg, maar die pastorella vreet nog steeds die skaapselong, of sy gaan doodgaan. Maar, en ons gesê die mens het ook een siekte, die mensse siekte is die dood, nou ek wil dood vandag kwalificeer, dood beteken om van God geskyte wees, die oorzaak van dood is sonde, dit wat nie Godse plan is nie. So wat doen die duivel? Die duivel kom met dit wat nie Godse plan is nie, hy kom met sy dreigemente, luister na die Zuid-Afrikaanse opzet, ek ons maak het praktisch vir vandag, sê die nies aan, daai ding wat jou andertale laat spreek in jou sitkamer, sê Sit die nies aan, en luister jy die uitspraak wat die ooms maak, dan hoor jy hoe die duivel bezig is, om Godse plan verlewe te probeer kanseleer, om mensense recht tot besluit, luister mooi, om mensense recht tot besluit weg te neem, as jy kyk na die stelsel in Zuid-Afrika, waarmee ons vreeslik probleem het vandag, ek wil nie politiek praat nie, Nou wil ek jou sê, die grootste onrecht is die ouds wat bevoordeel word. Want hulle recht tot besluit, hulle recht om te presteer word weggevat. Want alles word ingestop. En ons moet nie soveel geklaar daar nie, want wie wat doen dit aan ons, het maak ons sterk. Want ons moet een kese maak. Ons kan gaan sit en sê, oor nie, kom ons vlug kom ons gaan na die pad uit die lamp uit. Of ons kan sê, al sal die vijie boom nie bot nie. Al sal die vijie boom die vijie boom nie Al sou die oorleis mislik Al skree die politie hulle gaat die grond vat En die wat vat, en nog vat Al gaan hulle te keer oorkoot As een goed, en nog thans Hulle kreeg in die ebel en die heren My lewe hang nie af Van die omstandighede nie My lewe hang nie af Van die politieke bestel nie My lewe hang af Van wat God sê Ons sing vanmorgen Jezus is my blijdskap, is hy Of het net liekie? Meen jy dit as jy Jesus is my blijdskap? As Jesus my blijdskap is, dan kan die omstandighede nie my blijdskap wees. Nu moet ek klaarmak hier, ok. Kijk mooi, nou het ons gesê, in die krievorm het ons gesê, ek het nie verhouding met God gehaad nie, so doodslaan, ergpreeksteel en valse getuinis was die symptome daarvan, en die wet het gekom om die symptome te behandel, maar al het ek al hy goed gedoen, ondou hierdie jongman wat sê, hier jong jongman, hy sê, al hierdie dinge onderhoud ek van my jeug af, hy sê, ek het nie doodslaan nie, ek speel nie, uh, gesteel nie al hy goed, hy sê, maar ek besef, ek is steeds dood. En dan sê Jezus, gaan verkoop alles het, en kom volg my. En hoe kom sê hy verkoop alles het? Hy sê, die goed hou jou vast, <laughs> jy moet die goed kan los om my te volg, want dit help nie om jy my te volg, maar die goed nie. Oké, okay, en ons weet wat die verloop daarvan, maar nou wil ek dood kwalificeer vanmorgen. Ek wil dood nou in anderlingstekens sit. En dood is nou om nie in pas te wees nie, om nie hertevoete te heen nie, om nie na die hoë rots te gaan nie, maar om te bly karringiesel, om tevrede te wees om nie te sit. Dis nie keile, En wat het die segel gesê, hy het gesê, daar waar die dubbele stroom kom, daar sal die lewe wees. Ek kan maar hier nie kool sit, waar dan die lewe is nie, of ek kan sê, ek wil uit die dood uit gee, maar die dood, het beteken nie, dat ek nie kind van die Heere is nie. Het beteken nie, dat ek nie deel is van die gemeente nie. En wie wat beteken het? Beteken, ek is nie in pas met Godse woord nie. Het beteken, ek kies om te kla, eerder, as om die oorwinning te grijp beteken ek kies om te lewe vanuit my omstandighede in plaas dat ek liever lewe vanuit die woord wat vlees gevoord het. Jesus is my blijdskap. En dan sien ons, ek sla nie dood nie, pleeg nie, ek bleek nie, stiel nie, door geen die valse getuien is nie, maar wie wat, ek klaar Ek ker Hoor jy? Ek is depressief. Ek sien alles negatief kijk moet wat gebeur met my. Nou goed, wie wat doen ek nou? Dan het ek gevra, wat is die behandeling van die goed? O, dit is makkelijk. Kom ons gee jou pilliekie. Dan voel die klaar nie meer so sleg nie. En as hy nie meer werk, gee ons jou sterker pilliekie. En so jaag ons die pilliekies op, maar wat doen ons in die proces? Ons neem jou vermoe om een besluit te neem weg, want jy sien, die behandeling teen sonde was geloof was wat Jezus vir my gedoen het, hy het sonde geword in my plek, so sonde is nie meer my issue nie, ek kan uitstap uit sonde uit soos een slang wat, uit sy vel uit seil, seil van hierdie sonde kleed weg, ek is nie meer een sonder in Godse oor nie, ek is rechtverig in Godse oor, en ek snap dit, en ek besef dit, en dit maak dat ek leef, volgens die, die gerechtigheid wat hy vir my verdien het, recht, maar luister, dit was die behandeling tegen sonde, nie om die wet te hou, en die dood te slaan, en die echt te bekend nie te siel nie, Nou, sê ons, wat is sonde nou? Sonde is om nie met God in pas te wees nie. Sonde is om nie die besluit te neem nie. Sonde is om hierdie soevereine recht wat God my het gegeet, weg te skuif en het vir iemand anders te gee en sê, ach, bid jy vir my? Kom aan, kom dis wie die kerk ons geleer het nie. Bid jy vir my? Lee jou hande op my? Waar was jy toe ek zwaar gekryd? Verstaan jy? So iemand moet altyd vir jou instaan. Wat het ons gelees vir morgen? Hy sê, hierdie woord is nie vir jou te ver nie, nie oor die sê nie, nie by jou pastoor of jou dominee of jou kan nie, by jou vriendin nie, waar is dit? In jou mond en jou hart, dit is die woord van die geloof, wat is verkondig, hierdie woord is by jou, daarom is dit vir jou haalbaar, jy sien, so, kyk wat gebeur, die sonde is om te sê, ek neem nie die besluit nie, ek gaan aan jou toe dat jy dit vir my neem, hoor jy, ek gaan na jou toe, dat jy die van die pilliekie gee. dan voel ek beter, Wat besê jy vir jou pilliekie, wat gaan antidepressante doen, wie wat doen antidepressante, wie wat het kan jou red van die dood, luister mooi, ek kan so ver gaan met hierdie ding, dat ek, wil selfmoordpleeg, want dit is wat die devel wil doen, hy wil jou dood he, en as hy jou kan kry op een plek, as hy jou hier kan begin, met jou kop smokkel, dan vat hy jou trappie af, en smokkel hy meer, en vat hy jou trappie af, en vat hy jou trappie af, tot hy jou in die gemolst het. En die uiteinde van depressie, mense, is selfmoed. En baie van die dokters, en die soekundigers, red die ouwe, en zie op die laaste trap, die vir hulle pillen te gee, en red hulle van die selfmoed, red hulle van die depressie. Hoor julle? Ons wil gezond word. Jy kan vir die rest van jou leven op hulle wees. Jy kan vir die rest van jou leven afhankelijk wees van substance en goeders, om jou te laat kou. Of jy kan begin om een besluit te neem. En nee, hy besluit vir jou gaan omdraai. Ons het die vorige sonde gesê, ek besluit in my gemoed, ek vorm in my gemoed, vanuit wat met my gebeur het, dit waarin ek bloot vertel, vorm ek een beeld van myself, en ek sê, ek is hierdie ouw. In hierdie ouwe die reg om aan die mense te laat wacht. Hierdie ouwe die reg om ongeskikt te wees. Hierdie ouwe die reg om kwaad te word en goed rond te gooi. Hierdie ouwe die reg om met een los tong rond te loop. Vertuun, baie van ons sit met hierdie goed. Dis, ons is kinders van die Heere, luister. Die Heere het ons vergewe lang al. Maar weet jy wat, ek ontsier my lewe omdat ek myself geidentificeer het in een sekere stel gegevens, en nou veroorloof ek myself dit. Maar as ek tot stilstand kom en ek sê, Heere, u het my besluit gegeen om soos hier te wees, dan kan ek mys een kies uit toevind. Dan kan ek mys kies om hierdie gebruik, of hierdie optredes van my, wat glad nie so vaars is nie, om daarmee iets te maak na te kree, daarmee dan is dit mys in my vermoe, na by jou is die woord, in jou mond, in jou haard, dan kan ek ook mys ertevoete hee. Wat ek vir jou wil sê is, dat, as die pille jou help, om nie heel in die grond in te gaan nie, goed, drink jou pille, ek het nog nooit vir iemand gesê, los jou antidepressante, maar ek het vir honderde mense gesê, as jy die besluit geneem het, sal die antidepressante jou los, jy sal met jou besluit uit luid groei, praat nou die dag met een man, het was my soot blessing die oud, en hy het rechtig by die punt van selfmoord gekom, en hy het in een week of twee daarna gesê, ek sal opstaan, ek sal nie, gemaakt sy verlore sien, ek sal opstaan aan my vader gaan, vir hom sê, heren, is ek, sê, e, ek sal nie een slaaf van die die goed wees nie, want hy het natuurlijk op die sterkste van alles gesit. En hy het opgestaan, en hy is vandag, en hy twee maanden, drie maanden, hersteld, waar was. Jou kese, jou besluit, <laughs> Maar wat ek jou wil sê, is dit, in ons samenleving, het ons dit vir ons al hoe makkelijker gemaakt. Want, dit is beskikbaar, die technologie is beskikbaar. Maar wie wat? Ons kan dit so makkelijk maak, nie meer die besluit nemen. Paulus sê, ek is blootgestel aan al die goede, al die goed goedwaan ek bloedverstel was, hy sê, maar, ek besef in dit alles, te midde van tekort, te midde van gebrek, te midde van oorvloed, hy sê, is ek tot alles in staat, die Christus my die kracht gee, en is hy my die kracht gee, aan al wat ek nou richt so besluit. Hy weet, God geef ons lewe, Hy geef ons een lichaam, hy geef ons energie, hy geef ons gezondheid. Wat moet ons daarby sit? Net een bykie attitude. Net een bykie positieve gezondheid. Maar die Engelse woord klink vir my lekker daar hier. attitude. God het vir allemaal van ons dit gegee. Dis attitude wat my verander. Attitude wat maak het ek uitstuig. laat my staan op my hoogtes. Hy laat my staan op my hoogtes. Hoor wat sê hy, hy sê, hy laat my staan op my hoogtes, wat er hoogtes praat hy van, hy sê, die wat op die Heere wacht, die wat kan kawa, kawa beteken om in een gevlecht te wees, met twee touwe, of een klom touwe, wat sy stringe saam is, en hy uh, kan een ander vertaling gebruik, en sê, it is together together, om by mekaar te maak wat God gee, hy sê, hy wat op die Heere wacht krij niewe kracht, hy vaar op met een vleel soos van die van een arend, hy sê, hy maak my heeg weer niet soos die van een arend, hy laat my gebeente groei soos jong gras, wat is dit? dit is om te staan op jy hoogtis. Hoe kom ek daar? Nie dier iemand wat gepreek het op die sonnige ochendie. Nie dier een pil wat vir my voorskryf is nie. Kom daar dier een besluit. En ek het al baie gesê, ek het twee besluiten nodig. Die eerste een is om te besluit en sê, jyre, dit is wat die woord sê, nog dan sal ek jy wil in die jyre. Die tweede besluit om by my eerste een te bly. Want jy sê, as ek nie bly by die besluit nie, want, weet wat, ek het die reg, luister mooi, jy het die reg om die besluit te neem. Ek wil afsluit my die gemeente, ek het net nou nie die gemeente gepraat, oor is nog een paar goed dat ek moet sê. Jong mense, ou mense, allemaal mense, jou lyf kan vir jou gevaar wees. Ons het lywe, Ons het ervarings in ons lewe. En jy sien, jou lewe kan jou nie steek laat, want per keer begin jou lewe reageer op goeders. En as jy nie in ty die besluit geneem het nie, dan kan jou lewe een uh, verdovingsmiddel word, wat maak jy nie kan besluit nie. Wat vir jong man en jong jongmaisie wat saamkeier? En hulle keier al lekkerder en lekkerder en lekkerder en jy weet waar jy gaan het. gaan het en naderant besluit jou lijf vir jou, waar ga in plaas, het jy voor die tijd geset, hier is die streep. So, jy weet baie, wat ons gesê, begin hier die dit begin die boe. Ek is reg. Hier klein dochterkie, wat, wat selfmoot gepleeg het die week, wat van die schoolse daak afgespring het, wat een verskrikkelijke tragedie, maar waar het begin? Het begin terwijl sy boe was. Die eerste negatieve gedachte, die volgende een, die volgende een, volg nie, en hy het nie opgetel nie. Nou sê die ouwers, Joeg, as ons het net opvertel het, kon ons al bij soe kinder gekryd, kon hy vallig gegeet. Ons het nog gelewe het. Maar lyf, dit is nie die antwoord nie. Ons mis dit nie opgetel het nie, ons mis dit verhoed het. Hoe moes ons dit verhoed het? Door self te leer om te besluit, om volgens ons besluit te lewe, en ons kinders te leer, om besluit te neem, om te sê, ons het die lewe, God het ons sy lewe gegee, ek of jou vraag, hoe kan jy met die gees van die levende God, wat Jezus uit die doodheid opgewek het, wat in jou woon in sy volheid, op hoe op aarde, kan jy negatief en jou slachtig wees, as sy geest in jou woon. Hy sê, as die gees van God van hom, wat Jezus uit die doodheid opgewek het in jy woon, sal hy jylle sterflike lichame levend maak dier sy geest wat in ons woon. Wat ek wil sê van die gemeente, Binnen in die gemeente, ons is gemeente het ons gesê, omdat ons eindelijk die selbe besluit oor een saak die selbe besluit geneem het. Ek wil my verstout om te sê, jy in hierdie gemeente, nie omdat jy gesê het, dis een handige kerk en hy is nabij en so nie, maar omdat jy in hierdie gemeente is, omdat jy een volgeling geworden het, een disciple geworden van die woord wat die verkondig word. Dis die rede om deel te wees van die gemeente. En as jy disciple geworden van die woord wat die verkondig word, dan beteken dit, Jy het een besluit geneem om God te gloe as hy sê ek het jou zondag vergewe. Ek gaan jou nie vergewe nie. Ek het, ek, jy staan waardig voor my. Gaan een zondag nie meer nie. Jy het God gegloe. Jy het die verhouding, die, sy uitnodigend tot verhouding aangeneem en jy het het omhels. Dit is wat ons gemeente maak. Maar nou is het so dat die baie van ons sit in die gemeente wat, soos wat Wessel gesê het vanmorgen, wat die die woord gehoor het en ge, ja sê daarop, maar dit is nog net sy so enteigelijke kennis, dit woord nie openbaringskennis nie. En terwyl het sinduigelike kennis is, wil ek vir jou sê, is ek so biekie soos ek golf van die see, wat rondgeslinger word. Want Jacobus waarskie dat en hy sê, a dubbelhartige man, a doepsiegos, dis a twee sielige mens, ou wat biekie so denk, biekie so denk. Hy sê, a so dubbelhartige man is soos ek golf van die see, wat rondgeslinger word. Hy ontvang nie van God nie. Wat ontvang hy nie? Ontvang nie openbaring nie. En tot tyd en weil, tot tyd en weil, dit openbaring word, is daar so'n area, waarin die dinge my weer kan beet kry. Waar my ou gedagte is, weer met my kan een rol speel. En as ek nie wakker is nie, gaat hulle my, my grijp. Jy weet, ou Frits en ek praat oor die bome en die, oor die nete. En nou, Frits is nou die slim ou van die goede. Nou verduidelik hy van my, hoe vannacht moet die suikers, wat gevorm word in die plant, na volwassen suikers toe oorgesit word. Want die oomlikke slim volwassen suikers is, dan val die insekten nie met die bome aan nie. Dis die onvolwassen suikers aangeval, wat so hy moet so vinnig as moendlik uit hierdie een na die volgende toe gaan. As jy die proces kan verhaas, dat die suikers vol wasse word binnen in die vrug, dan is die vrug bestand, dan wil die insekten om nie meer eet nie. U sê hy, hoe, hoe belangrijk is het dat ons voedingspatroon recht is, maar luister, net so moet ons voedingspatroon recht wees in die woord, want hoeveel het ek al gesien, dat ouwens in die gemeente inkom, en hierdie woord vat, maar besef jy as jy hierdie woord vat die onmiddellike vijand, Die devil is dood tevreden met jou, hy het jou gehad, net wat jy jou gehad het. Recht, en toe sê jy, maar ek het een besluit geneem, ek gaan aanvaard wat die heren van my gedoen het, en skiek, as die devil wakker, hy sê, ek moet hier jou oortuig, hy maak een fout. As ek dink hoe het my en Henda gebeur, oor die eerste twee jaar, wat ons hierdie waarheid ontdek het, man, dit was soos Murphy's Law, If anything can go wrong, it will. Rechtig. Alles het verkeerd gaan was, die vijand het alles wat hy gehaat het, teen ons gegooi. En daarom is dit so kritisch belangrik, as jy deel word van die gemeente, en dit is wat Orenda hier die Bijbelstudie wil hou, woensdaande, as jy deel word van die gemeente, om so vinnig as moendlik, gevestig te raak in die openbaring, om van rots tot rots te gaan, so dat jy in heerskapie kan kom, want nou sê Paulus, hy sê, hy wat die gawe van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, hy wat die openbaring daarvan dra, hy sê, sal in hierdie lewe heers, die insekte sal my aanval nie, die politische insekte, die ekonomiese insekte, hoor jy, die klimatologiese insekte, sal om nie aanval nie, hoekom, omdat hy die volwassen man is, hy het gekom tot die mate van die volle groote, want die salwik van Jesus Christus, dis volwassen sykerspoeta, geen insek, geen stinkgogga sal daar opvreet nie, dis wat God's haard van ons is, en nou in die gemeente, kry ons, dat het makkelijk kan gebeur, dat die al van ons hier sit, en sê, nee, maar ek kies, ek kies om te blij, hierby, ek het vriende gemaakt aan my, dit het my maaikje geword, dit is my claim to fame, dit is wat my definieer, ek het besluit, my definitie is, ek is hierdie arme ou ekkie, ek is hierdie ou wat maar so zwaar krij, jylle verstaan my nie, ek kan in die gemeente sitte, luister mooi, ek wil hierdie julle met gemeente my mooi hoor, selfs daai persoon gerechtig op sy kese. Ek en jy het, het mekaar te lief om mekaar te los. In een huishouding kan een van die kinders kies, hy wil dit wees. is hy kese. En pa en ma sal ontsteld en bekommerd wees daar oor, want het lit om lief. En pa en ma sal alles doen nie om het argument te manipuleer nie, maar om vir hom te wees wat is die implikatie van die kese en om te leer om die kese te maak en die gevolge daarvan te dra, net so doen ons in die gemeente. Maar luister mooi, jy kan nie vir die persoon die kese neem nie. Ons kan nie mekaar sy levens leef nie. En daarom sal ons in die gemeente vind, maar hulle sê, dit verskryf die Korintheers. Ons sal in die gemeente vind, zwak is en syklik is en betreed al Hoekom sal ons dit vind? Ons sal dit vind, omdat daar ons is wat net eenvoudig nie angstig genoeg is om daar te kom nie, of nie daar wil kom nie. Of so gewoond geraak het, om die situasie en mense te manipuleer dier hulle negatief. Dier die vloermoere, die tantrums wat hulle gooi. Dat hulle daarmee hulle sinne al het En nou sê ek, maar dis my, my wapen om my sin te kry. En as ek nou kies om God te glo en ek kies om 'n besluit te neem tegen hierdie negativiteit van my, dan kan ek nie meer een wapen nie. Dan kan ek nie meer my huis manipuleer nie, kan nie meer die my omgeving, my mense om my manipulering, hoor jy, maar wie wat, ook dit, kese. En ek en jy moet hy kese respecteer. Maar hy kese het een gevolg, een ernstige gevolg. En daai gevolg is sien ons, ons sien dit ook in die gemeente, en dit maak oor hart sê, dit moet nie so wees nie, maar mense, as ons met een groep mense werk, wat elke in een vrije kese het, kan ons kese smaak. Ons is veronderstel om in die gemeente, die waarheid van Godse woord te ken, die waarheid van Romeine 6 vers 1 te verstaan, wat, sê, wat Paulus nou sê, nou dat ons verlos is en vergewe is by voorbaat, sê hy, sal ons dan, nou argumenteer, hy sal ons dan in die sonde blij dat die genade meer kan word, hy sê ons is ons nou vergewe, hoekom sal ons nie meer aangaan in sondag nie, hy sê, in gemeente, sal so die plek om te sê, ons is klaar daarmee, ons het het afgesterf, maar wie wat, jy kan ons die gemeente kry, wat dit momenteel vergeet, of dan dit, dit permanent begin vergeet, en begin die verkeer ding daar oor, en dit toelaat, en dit toelaat, en dit toelaat, en dit toelaat, toelaat, en uiteindelik, bevind hulle self in overspel, of bevind hulle self in ongerechtigheid, van wat er aard ook al, nee, dit is moeilik, dit kan in die gemeente gebeur, en wie wat so zwaar, is dat die, dat Paulus sê, as een lid leid, leid lei, alle leden saam, dit maak het die hele gemeente leid, dat die hele gemeente skade leid, maar dit is nie vreemd nie, want Paulus skryf vir die Romeine, hy sê, die naam van die Heere word om jylle ontwil gelaster. Hy sê, soeke dinge gebeur in die gemeente. Hy sê, dan word die naam van die Heere gelaster, want dan kyk jy ons van buiten af en hy sê nie, daai ou maak so, en hy sê, daai gemeente maak so. My jou besluit, die uitdaging van die uitdaging van die uitdaging, wat God ons oproep vanmorgen is om te sê, hoe kom as jy in die gemeente, het jy besluit. Wat jy besluit het, is die liekse van negatieve wees, van om die besluit uit te stel, tot ander dag, in tussentijd drink ek een pilletje, laat ek nie so slecht voel nie, drink jou pilletje, maar neem jou besluit, sublief, laaste ding, my tong is ook my besluit, hy sê, groot oop hout, wat hier een klein vierkje nie die brand gesteek, wat ek met my tong maak, ook my besluit, wat ek sê, wat ek myself veroorloof om te sê, hoe ek dit sê, ook my besluit. Maar besef jy, dit kom eindelijk van wat ek dink. En wat ek dink is my besluit. Jy sien, Jacobus skryf hierdie ding prachtig, hy sê, hoe werk sonde? Hy sê, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, dat hy dier God versoek word nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy nie met, 1,13, hy sê, Maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid verlok word. Waar begin dit by gedachte? Hy sê daarna as die begeerlikheid ontvang het. Ek en jy kan nie, kan nie die begeerlikheid vry spring. Daar die negatieve gedachte kom. Ons hoor dit. Dit kom in ons filter in. Ons hoor dit. Hier is een negatieve gedachte, die geleendheid om kwaad te word. Hier is een geleendheid om hierdie ref aan te vat. Of hierdie springbokspan aan of Eineke Meijer, of wie jy ook al wil aanvat, hier kom een geleendheid om om hand te vat, hoor jy? Hy sê, maar wanneer die begeerlikheid ontvang het, dan baar het die zonde. So die begeerlikheid kom, om te sê, man, ek wil vir hierdie, hierdie ref wil ek iets vertel, sal nie sal traans in die laatste week sê. Ek wil vir hom iets vertel, hoor jy? Hy sê, maar wanneer die begeerte ontvang het, dan baar het zonde. Dan begin het Godse plan mis. Maar terwyl die begeerte kom, het ek die geleentheid om hierdie gedachte gevangen te neem. Maar as ons terug in 2 Korinties 10, jylle moet dit weer gaan lees, 2 Korinties 10, ek neem die gedachte gevangen, ek bijgetig hoersamheid. En dan word het een vesting. En uiteindelik is Habakkukse lewe een vesting. En ek denk, Christine, jy het het precies raak gevat. Dan is die omstandighede nie meer te sprake. Wat dan te sprake is, Jesus is my blijdskap. En sy woord het ek als. Ammer sy godelike kracht het ons alles geskenk. Wat tot leven in godsvrucht dien, prijs die heren. Ek sien jylle, ek, ek sien jylle, gaan gebruik jou besluit, onthou, onthou, onthou dis die belangrikste geskenk, wat God jou gegeet. Moe nie daarmee speel nie. Moe nie dit uitstel nie. Gebruik dit. Gebruik dit reg. Vader, ek dankie vir moorde wat tevreefde, dat jy ons so lief gehad het, en dat liefde ons die die kese geef, die recht geef om te kies. En dat ons vry is om die kese te maak, en omdat ons dit self gemaakt het, is dit, het dit soveel waarde. Dank jy heren, dat jy ons as gemeente in die eenheid saam snoer tot te besluit, en we sluit oor elke facet soos dit volg, so dat ons voete sal wees soos die van herde, so dat ons kan lei op die rots, wat op hierdie stadium nog van ons te hoog is. Heren, dat, nie, dat ons nie as individue die rots sal net beklim nie, maar heren, dat ons as gemeente op die rots kan kom, wat blyk op hierdie stadium daar te hoog te wees vir die gemeente. Hy wil ons daie invat, vader. Wie mag klim op die berg van heren? Wie mag staan voor die heilige plek, Heren, dit is waar ons wil staan, die rots, wat soms vir ons lyk asof dit hoog is. Maar ons besef, dit begin by die eenvoudige besluit. En ons eer hier daarvoor. En ons kies vir morgen. Heren, eet vir ons voorgehou, lewe en dood. Hoe sal ons dan dood kies? Ons kies dan die lewe, ons kies dan om te besluit. En Jesus naam. Amen. Amen.